Але нам випав один день, який ніколи не повториться, як би ми своє життя потім не влаштували. Тому затлумлювали голоси наших розумів і сумнівів поцілунками, а заглушити не могли. І чим швидше кінчався день, тим відчутніше усвідомлювали, що наші поцілунки – це плата одне одному за вчинене, а не завдаток на майбутнє. Забігали в під'їзди і доціловувались не з радості перед завтрашнім днем, а стуги перед прощанням. Ми згадали про хліб, ішли відчужені, а я ще умовляла себе. Я готова віддати йому свого світу половину. Я почув її жертовну обіцянку і мовчки відповів. Не маю права відбирати того, що подарував, і тобі не віддам узятого від тебе. Воно уже моє. Він не зуміє ні віддати, ні прийняти. Він мусить вивільнитися, щоб міг шукати і знаходити нове. А я хіба інакше? Вона не поступиться мені своїм, як би не клялася нині. Переможе мене або покине. Ми стояли над хлібом і запитували одне в одного, що буде потім. Я малював радість, тепер малюватиму тугу. А я й не знаю, що буде зі мною, розбудженою і сильною. А обоє думали одне – а може ми найкраще володіємо одним талантом будити інших із спокою, розбурхувати, сердити, спонукувати, зараджувати невдоволенням. А коли той інший, розбудившись, видобуває себе щось більше, гнатися за ним, доганяти і вчитися вже в нього. Дівчина-продавець розчаровано дивилася на них обох, а коли в магазині спорожніла, підійшла з ножем і розрізала буханець на двоє. 1980 рік. Тонконогий лошачок. Донині він ні на крок не відступався від кобили. Світ його обмежувався рухким маминим животом. І більше нічого не бажав для себе лошачок, крім теплих цівок, солодкого молока і запаху маминого поту, бо ще йому не пахли ні трави, ні квіти, ані листя, і шия не зводилася вгору до неба, а лише вигиналася донизу під живіт, до діжок, а деколи до кобилячих рухливих губ, якими вона м'яко обмацувала лошачка, дихаючи на нього, Пережованою травою. У загорожі, де паслася кобила, набираючи сил після ожереблення, теж пахло все її животом і вим'ям. Вориння, витерте її боками, масно полискувало. На цвяхах, якими були прибиті жартки до стовпців, стріблилося довго волосінська уста. Від землі гідко тягло послідом, і це теж був мамин запах. Навіть Конюх, котрий вранці виводив їх обох із стайнів загороду, теж пахнув кобилою. Весь світ для тонконового лошачка був ще цілісним. Він не знав та й не міг знати, що йому, крім кобилічого живота і вимені, крім загороди і просякло кінським потом конюха, уготовано щось більше. А нині конюх вивив кобилу зі стайні. Та не провів її, як завжди, попри лісничівку з великими вікнами через подвір'я й дорогу до молодого дубового гайочка, обгородженого квориннім. Звичайний шлях кобилі і лошачкові, що терся мордочкою біля маминого крупа, заступив двоколісний повіз з двома дишлями, з'єднаними в кінці дугою, а поруч лежала реміна збруя. Конюх трукнув, Зупинив кобило, а потім, у її міждишлі під дугу, не мов, у дуже вузьку загорожу, в якій не було місця для лошачка. Реміння оплутало її всю, по зубах скрегатнули водила і застрягли в морді. Мама їх пожувала та, скосивши поглядом на конюха, перестали жувати і стала, мов, укопана. Лошачок ще не бачив маму такої. Вона не помахувала хвостом, не пофоркала, навіть не повернула голови, коли тонконогий оббігав, повіз і притискався, та попід один, то попід другий дишель до її задніх ніг. Така чужакуватість кобили вельми стривожила лошачка. Він укляхнув на передні ноги і таки пропхався до маминого живота. Конюх виштовхнув його з-під дишля. Це ще дужче злякало тонконового, адже досі він знав тільки ласку, а тепер добрий конюх ще й прикрикнув на нього, а очі у мами були сторожкі й холодні, наче вона враз забула про свого сина. З лісничівки вийшов охайно одягнений чоловік. Він був чужий і пахнув зовсім інакше, ніж конюх і кобила.